Енергію розросталась, як хмара перед дощем, яскравіла своєю мінливою красою. Раптом у якусь мить наприкінці певного проміжку відносного спокою енергія, випликана нею, виходила за межі і починала спалювати все навкруги. Мати часто мучилася від пророчих сновидінь. Ставала забубонною. Віра лякалася її і віддавала перевагу перебуванню у дитячому садку на п'ятиденці. «Як мені зрозуміти її?» – часто думала Віра, перечитуючи останнього листа. «Чи любила вона мене?» «Якось вони гуляли зимовим, засипаним снігом парком». Вірі завжди кортіло запитати матір про щось велике і важливе, але вона не насмілювалася. До них раптом підійшла жінка, чорна і жахлива, як відьма сказки. Вона просто виросла посеред дороги, як великий гриб. Вона про щось запитала. Мати зупинилася. І віра, що сили притислася до її теплої руки. «Один бік твого обличчя чорний, другий синій», – сказала жінка. «Тому ти страждаєш, що душу свою не відпустиш від себе ані в день, ані вночі? Ох, красуне, дитинко! Розплітали ти коси свої, розсипалися вони по чужих подушках». Підібрала їх недобра жінка І зарила так, що не зібрати їх тобі до віку А він не повернеться і не чекай Ось твій хрест і доля твоя Сказала жінка, вказуючи на маленьку віру Віра, що сили потягнула маму від страшної баби Мати ледь устигла всунути ті в руки гроші вони побігли, а потім навіть трохи погралися снігом, зліпили сніговика, і Віра поволі заспокоїлася. Іноді випадали й дуже щасливі дні. Тоді мама сміялася, вішила нові фіранки і не ходила прибирати у під'їзді чи мити вікна сусідам. «Чому ти працюєш двірничкою? Ти що, найгірша від усіх?» Іноді питала її маленька Віра «Я втомилася ходити колеми, незрозуміло, – пояснювала вона «Коли в житті немає чогось справжнього, чи не все одно чим займатися?» Потім вона запалювала цигарку і занурювалася у свої думки В яких Вірі майже не було місця Мати здавалася Вірі незбагненною Неземною, легендарною гоголівською героїнею Вона довго, особливо під час перебування в інтернаті, Боялася навіть згадувати про цю дивну жінку Яка, можливо, й зовсім не була її матір'ю А лише інопланетянкою Яка навіщось завітала на цю грішну землю Або жахливою злодійкою вбивцею Згодом і страх, і фантазії, і вся романтика образу відступили. Віра з'ясувала, що мати, як розповідали сусіди, страждала через велике кохання. Батько пішов з родини, коли Вірі був усього місяць від народження. Чи могла вона вбити? Можливо, адже Віра надовго запам'ятала її шалені чорні очі і ту руйнівну енергію, що зворохобила усе її дитяче існування. Того дня, коли Віра зустріла в місті Ліліану, Аліна теж не сиділа вдома, а з'явилася там опів на першу ночі. Увесь вечір вона просиділа в ресторані зі своїм черговим коханцем. Сивочолим начальником відділу маркетингу агентства. Відверто кажучи, їй було все одно, хто сидить навпроти. Душа спустошилася задовго до цього. Навіть гроші не приносили такого задоволення, як раніше. А до сексу вона збайдужила. Її єдиним і справжнім коханням були... Гроші. Вона добре пам'ятала, яким чином навчилася заробляти їх. Спочатку у батьків, потім її фінансували чоловіки. З респектабельного двору, де Аліна мешкала до 11 років, родина змушена була швидко перебратися до менш престижного району. Політична влада змінилася, батька звільнили з роботи, і щоб замести деякі сліди, він перевіз сім'ю на інший кінець міста. Аліна ридала і навіть не встигла як слід попрощатися з друзями. Потім життя покотилося під гору. І якось, стоячи під рестораном і намагаючись згадати власну адресу, тоді їй усе ж таки вдалося купити квартиру і відселитися від своїх нудних старичків, вона помітила знайоме обличчя. Вишукана жінка виходила з синього Мерседеса. Це був перст Долі, її давня приятелька. Вона не дала смагляві красуні пропасти під дверима клятого ресторану. Вона відвезла її додому, а потім влаштувала на роботу. Навіть не поцікавившися, чи вміє Аліна написати без помилок хоча б власне прізвище – Цією казковою феєю і була Ліліанна Олегівна Поволоцька. Вже минув рік, як Аліна вірно служила їй, випереджаючи кожну забаганку. З часом це їй набридло. Вона хотіла круто змінити своє життя і, головне, знала, як це зробити. Тепер, гадала Аліна, час настав. Чоловік – остогид їй. Коханець починав качати права. Через нього й довелося сьогодні так затриматися у ресторані. Пізні повернення вже увійшли у звичку. Але, відкриваючи двері власним ключем, Аліна передбачала чергову сцену ревнощів. Світло горіло, і в кімнаті, і на кухні. «Ну, зараз почнеться!» Подумала Аліна Але сьогодні її зустріла зовсім інша картина Чоловік був повністю одягнений Посеред кімнати стояли дві валізи «Я йду від тебе», – спокійно сказав він «Мені це вже набридло Я достатньо відпрацював цей номер «Який ще номер?» – запитала Аліна «Десять років нашого шлюбу», – пояснив чоловік. «Чи ти гадаєш, що я одружився з тобою, шльондрою, заради твоєї неземної краси? Так от знай, наш шлюб влаштувала твоя матуся і, до речі, добре за це заплатила. У мене була зовсім інша дівчина, а я, ідіот, з'язався з тобою». «Чи ти гадаєш, що моя кар'єра, гроші, наші поїздки за кордон і твої шмотки – заслуга моїх талантів та розуму? Усе це влаштували твої предки, а зараз вони на пенсії і не при владі, і я більше цього терпіти не буду!» «От і добре!» – сказала Аліна. «Іди геть, продажна тварюку! Тільки не повертайся, коли лишишся на вулиці!» «Не хвилюйся!» Не лишусь. У мене давно вже інша жінка. А щоб тобі було зовсім добре, знай, що у неї від мене є дитина, і досить брехні. Здихай тут на самоті. Він підхопив свої валізи і рвучко вийшов з квартири, голосно грюкнувши дверима. Аліна не відчула геть нічого, вона налила собі чарку коняку. І з недоброю посмішкою підійшла до телефону. Раніше, щоб хоч якось відчути гостроту життя, вона навмисно завдавала собі болю до синців щипала себе за ногу або коло за п'ястя виделкою. Тепер і цього було не досить. І я